Космичното съзнание Нощта оставих растите и тревите, окъпани в руса. На първите слънчеви лъчи капчестите изкряха със всички цветове на дъгата. Учителя обичаше ранните часове, когато човек може да чуе началния акорд, с който денят започва. Като направихме молитва и благодарихме, приседнахме на полянката дъхава от цветя и билки. Дълго мълчахме, като съзърцавахме новия ден. Прекрасен, неповторим. Тогава някой зададе въпрос на учителя за видовите съзнания. Учителя каза Минералите растенията имат подсъзнание, животните съзнание, а човек – самосъзнание. Всяко по-горно природно царство съдържа и по-долните степени на съзнание. Например, човекът, за когото е характерно самосъзнанието, има едновременно и подсъзнание и съзнание. Подсъзнанието е множествен божествен процес. То съдържа ръководството на ангелската иерархия. Мислите и енергията на ангелската иерархия се проявяват във всички същества. Това образува подсъзнанието. Подсъзнанието е съкровищница на миналото. Самосъзнанието е единичен процес на отделния човек. Когато човек мисли, и иска да разбере въпросите, тогава има съзнание. Всички степени на съзнанието, над самосъзнанието, наричаме свръхсъзнание. Има моменти, когато в човека заговаря космичното съзнание, което е една от степените на свръхсъзнанието. У животните няма още съзнание за личността. Съзнанието на човека се отличава по това, че той съзнава себе си като личност и когато в човека проблесне космичното съзнание, тогава той чувства единството на живота, гледа на цялата природа като жив организъм, на който всички части са живи – растенията, животните, хората, всички съставляват клетки на целокупния живот – Човек, като влезе в космичното съзнание, в него започват да се развиват нови мозъчни центрове и способности. Човек се намира на по-високо или на по-низко стъпало на развитие, в зависимост от степента на неговото съзнание. Докато човек не развие космичното съзнание, той ту то ще се радва, ту ще скърби. Когато човек влезе в космичното съзнание, това не значи, че той е добил и разбрал всичко. И там има степени на разбиране, но все пак той ще може отчасти да се освободи от мъчнотиите и незгодите на своя живот. Докато хората живеят в своето съзнание и самосъзнание, те ще живеят в вечен страх и безпокойствие. Какво ще стане с тях? Дълго време човек е живял в самосъзнанието. Сега идва времето да влезе в космичното съзнание. Писанието казва Бог създаде ново небе и нова земя. Новото небе и новата земя са за хората, които живеят в културата на космичното съзнание. Сега светлината на космичното съзнание постепенно расте в човека и днес хората виждат погрешките си повече, отколкото във всяко друго време. Сега човек трябва да се издигне от самосъзнанието в космичното съзнание. Ако не се повдигне, животът ще остане за него непознат. Време е да се потопи човек в едно по-висше съзнание. Докато живее в самосъзнанието, той никога не ще може да изрази онези велики идеи и стремежи, които живеят в неговата душа, в неговия дух. Човек трябва да развие органите, чрез които може да изяви своите идеи и възвишени чувства. Когато човек развие космичното съзнание, той ще ги реализира. Една сестра разправи своя опитност преживяване на космическото съзнание. Учителя продължи. Космичното съзнание е състояние на голяма активност. В това състояние изпада унази душа, която обхваща всички същества, от най-малките до най-големите и изпраща любовта си към тях, за да ги повдигне. Всички трябва да работят за да развият космичното съзнание в себе си. Новороденият живее в космичното съзнание. С такъв човек всеки се разбира. За да дойде този момент, изискват се условия. Какви? Вътрешни. Днес всички хора почват да чувстват, че са членове на едно велико цяло. Това е начало на събуждане на космичното съзнание, което иска да направи всички хора приятели, за да работят заедно и да се разбират.